«А правда, що там виступав сам задорожний?» – спитав Білинкевич. «Ти все ще докучаєш своїми запитаннями, ангели мій!» – скуйовдив йому білого чуба новопідсілий хома. «Перестань, бо скажу Мацапурі, аби вигнав тебе з оргкомітету». «Чому?» – закліпав Біленкевич. «Не чому, а за що?» «За що?» «За пияцтво і розврат». Біленкевич полегшено засміявся, певно і справді настрашився, що можуть вигнати. Слухай, ти щось сказав про ресторан по сусідству? твердо спитав Мартофляк. Так, тут поруч є ресторан, називається На ринку, і ми могли б у ньому повечеряти? Так, але бажано було б поселитися в готелі. Я за вас відповідаю, не жвинди. Ми мусимо повечеряти. А тоді вже в готель. Товариство гаряче підтримало Мартофляка, як справжнього лідера свого покоління, тільки Мартуся трохи занепокоєно посовгалася, але зрозуміла, що виходу нема. «Ну, то йдемо», – згодився Біленкевич і, сунувши до кишені пролітаючому офіціантові десятку, повів усіх, але в протилежний від сподіваного бік. «А куди ми йдемо?» – засумнівався Мартофляк. «Тут є службовий хід» просто з пивбару, до ресторану через підземелля. «Бодю, відкрий чорні двері!» – погукав у бік шинквасу. «Чорні двері!» – повторив Мартофляк. «Гарна назва для збірки, е?» Чорні масивні двері було запопадливо відчинено, і друзі зникли в підземному ході, тьмяно освітленому рідко посіяними електричними жарівками».